Köszöntöm a kedves hallgatókat! Nőművelődés történeti sorozatunkban általában elszoktam mondani a műsor elején, hogy minden olyan eseményt, minden olyan teljesítményt vagy, vagy női alakot megszoktunk emlegetni és szoktunk műsort szentelni neki, aki nagyon fontos volt a nők művelődése tekintetében. A mai nap is egy ilyen lesz. Veres Pálnéról fogunk beszélgetni. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a téma szakértőjét, Gráberné Bőszeklárát, aki már ezelőtt vendégünk volt, ugyanis ő akkor az első könyvtáros nőről beszélt, Cekemarianról. És itt rögtön adódik is a, az átkötés, hogy Szeke Mariannak nagyon sok köze volt a Verespálné tevékenység által létrejött Verespálné gimnáziumról. Persze nem ugrunk ilyen nagyon hamar előre. Először is Verespálnéről beszéljünk sokat, sokat, sokat, mert azt hiszem, hogy megérdemli. Hát én is úgy gondolom, hogy nagyon is megérdemli. Veres Pálni, hogy beszéljünk róla. Most volt ö, ö, szeptember 28-án a halálának az évfordulója, és ezt a, az által alapított iskola, a Veres Pálni gimnázium meg is ünnepelte, illetve ö, elmentek megkoszoruzni a sírját vanyarcra, mert ott van eltemetve. Ott volt a kúriájuk is a férjével együtt. De hogy ne szaladjak én is ennyire előre, Veres Pálné herminkén született 1815-ben, december 13-án, pénteken, és erre mindig nagyon büszke volt, hogy ő lucanapján és pénteken és 13-án. Úgyhogy nem volt babonása 13-án kapcsán. Egyébként a nagypapája nevelte tulajdonképpen, mert a szülei korán meghaltak, előbb édesapja, aztán az édesanyja, akit egy kolerajárvány vitt el, és akkor kerültek a Sturman Mártonhoz, a nagypapához, Tógyörökre. A nagypapa hát nagyon... Neves ember volt ő is, és sok mindent tett az országért, de akkor éppen elvesztette az összes gyerekét, és a három unokája, három lány unokája maradt, akiket nevelt, de hát tulajdonképpen, mivel asszony nem volt a háznál, inkább maguk nevelték magukat a három leány. Ezek közül hermin volt a középső, aki nagyon szeretett olvasni, persze akkor még csak németül, mert magyarul még nem igazán tudott, de így az önművelésbe és az olvasásba vetette magát, és ezzel foglalkozott. Később aztán egy nagynényéhez eljutottak a testvéreivel együtt Budapestre, aki elvitte őket különféle bálokba, és hát így ismerte meg a férjét is, bár a nagypapa az nagyon ellene volt a menetelnek és mindig megnézte előbb a vőlegényjelölteket, de aztán végül is verespálné, hát házasságot között verespállal, Valahogy Aki. átment, akkor Verespál a nagypapa szűrőjén. Átment a nagypapa szűrőjén, igen, és hát jó volt, hogy átment a szűrő. A Vanyarcon volt a kúria, ahol hát éltek, ahol szép nagy kertje is volt a kúriájuknak. És hát uh, itt... Uh, Hát a családi élete az nagyon szép volt, jól alakult, született egy kislánya, akit Szilárdának neveztek el, és három évre rá egy kisfia, de hát az sajnos csak három napig élt, és aztán meghalt. Több gyermekük nem is lett. Ez a második szülés az egészségét nagyon tönkretette, és ezért ö, több helyre járt fürdőbe, így többek között szliácson is volt, ami hát most Szlovákiához tartozik, és ott is ö, a kislányát is mindig magával vitte, és öt éves volt szilárda ő írta le azt, hogy ott volt Kossuth Lajos is éppen akkor, amikor ők, és labdázott a Kossuth Lajossal is, meg a Kossuth Lajos kisfiaival is, akik vele egyidősek voltak, és hát nagyon jól érezték magukat. És amikor a kosuték már elmentek, illetve hát készültek elmenni, mert lejárta az idejük, akkor Hát egy vacsorát rendeztek, ahol persze ott voltak az összes öt nyaralók, illetve fürdőzők, így a verespálné és a Leánykájával, és aztán Veres Pálné, persze ez 1847-ben volt, akkor még senki nem tudta, hogy milyen nagy ember lesz Kossuth Lajos. De nagyon jól sikerült a a vacsora és pohár köszöntőt mondott Kosut Lajos, amit aztán verespálné leírt a naplójába. És többek között azért azt is írta, hogy uraim elne szunnyadjunk, mert valahányszor elszunnyadtunk, valahányszor alkot alkot mindannyiszor bocsánat. Mindannyiszor alkotmányunkból szabadságunkból vesztettünk. Úgy éreztem, hogy a Veres is úgy érezte, de én is úgy érzem, hogy ez egy nagyon jelentős mondat volt már akkor 1847 nyarán. Hát gondolom, hogy a levegőben voltak ezek az érzések, ezek a problémák, és ő egy, egy úgy látszik egy érdeklődő, Igen. nyitott, szellemű valaki volt. Meglehetősen nyitott, szellemű volt, és a férje ö, és nagyon jó hatással volt rá, mert, mint említettem, csak németül tudott, illetve hát magyarul csak nagyon keveset, de házasságok után nagyon jól megtanult magyarul, és a férje azt kérdezte még vőlegény korában, hogy, hogy mit olvasott, és mondta, hogy Schiller götét, és akkor mondta, és magyar írókat, és akkor Veres olyanok is vannak, és egyáltalán magyarul írnak. Igen. Úgyhogy, na Nem ez elég volt. a húst. Hát igen, igen. Hát ez aztán tényleg arra indította, hogy jól megtanult magyarul. És hát a leányát is, Szilárdát is ö, magyarul tanította, úgyhogy persze tudott ő is németül, meg franciául is, de csak és kizárólag magyarul beszéltek aztán otthon, úgyhogy Beres Pálnél részt is vett mindenféle ö, oktatásán a leányának, persze ö, házi tanítókat választottak, Győri Vilmos volt az egyik, aki tanította, és hát mindig ott volt, és ellenőrizte, hogy... Igen, hogy ezt lehet róla olvasni, hogy ezt egészen komolyan vette, Nagyon. hogy gyakorlatilag a, a lányával együtt a hiányzó ismereteket, vagy a kicsit szétszórt ismereteket összehozta. Ő is összehozta, igen, és még tanult is belőle, és, és hozzáolvasott, úgyhogy hát tényleg a az ötvenes évekre már, hát nagyon uh, műveltnek, műveltnek lehetett lehet. Vagy, vagy inkább az igen. átlagnál műveltebnek. Az, át, az átlagnál műveltebbnek, műveltebbnek. Igen. Igen. Igen. És ö, úgy tudom, hogy a társasági élet is folyt a házban. Társasági élet is folyt a házban, igen. Ugye televízió nem volt, tehát a, a környéken lakó urak, hölgyek, családukkal együtt átmentek Vanyarcra, és akkor a Kúria kertjében beszélgettek, megtárgyalták a világ folyását, az irodalmat, a művészeteket, ami éppen szóba került. Ugyanígy ők is elmentek a környező ö, ismerősökhöz. Így kerültek össze Szonták Pállal, és rajta keresztül Madácsimrével, aki szintén gyakran töltötte idejét a vanyarci kertben, ott van egy nagy hársfa is, még hát megvolt egy pár évvel ezelőtt is, és az alatt olvasta fel Veres Pálnénak, illetve nem Veres Pálnénak, hanem a Veres Pálnénak és a társaságnak az ember tragédiáját. De úgy tudom, hogy kettőjük között egy nagyon szépnek mondható barátság is kialakult, ami esetleg kicsit több volt, mint a többiekkel. Természetesen a korban azt hiszem, hogy másról nyíltan nem lehetett szó. Ha éreztek is e, valamit? Hát igen, mert hát ezt az hiszem inkább csak mostanában belemagyarázzák, mert... Pozsonyban volt a szabadságharc után, Madácsot bebörtönözték, és Pozsonyi börtönbe volt. És Veres Pálné és a férje valami jogból elmentek Pozsonyba, és ott ö, látta Veres Pálné egy ablakba, hogy micsoda gyönyörű virágok vannak. És akkor... Ö, a hölgynek, aki kinézett, megkérdezte tőle, hogy adna-e el a virágokból, mondta, hogy nem eladó, és akkor mondta "Verespálni nagyon kedvesen, hogy pedig ő a börtönbe vinné egy szegény rabnak, aki hát a szabadságharcban betöltött szerepe miatt van börtönben. Na erre föl a hölgy levágta az összes virágot, és Veres és férje meglátogatták a börtönbe, és átadták madácsnak a virágot, amit nem csak ők, hanem az a hölgy is, akié volt, az is nagy örömmel küldte neki. Úgyhogy hát ebből származik az, hogy. Gondolkodnak egyéb hogy Gondolkodnak, is. igen, arról, hogy valami közelebbi kapcsolat is volt volt köztük. Hát írt is egy olyan verset, hogy a rabvirágai, de hát ez tulajdonképpen nem. Nagyon szép vers, és azt mondják, hogy az egyik legjobb verse Madácsnak, de egy szót nem említ Veres ról, szóval itt, itt ilyesmiről szó sincs. Csak hát minden esetben a szellemi, a szellemi hatás az, az megvolt, a barátság biztos, hogy megvolt, és ennél a pontnál érkezünk majd el egy nagyon jelentős tényezőhöz, pontosan a tragédia miatt, de mielőtt ebbe belekezdenénk, előtt hallgassunk néhány taktus kort, jellemző zenét. Kedves hallgatóink, a mindent a nőkről adását hallják. Vendégünk Gráberné Bőszeklára, aki nagy szakértője a Verespálni gimnázium történetének, Verespálni életének, sok minden másnak. A mai alkalommal pontosan a Verespálni gimnázium de előzményeivel együtt annak az alakulásáról beszélgetünk és a zene előtt eljutottunk egy olyan fontos csomópontig, hogy megvolt ez a tiszteletteljes barátság Madács Imre és Veres Pálné között, annál is inkább volt problémás és kicsit szomorú Veres Pálné számára, amikor értesült arról, hogy Madács a, az akadémiai székfoglalója miket tartalmaz, és erről kérdezem kedves vendégünket a szakértőt. Hát igen. Madácsimre, nem tudom, milyen okból az Akadémiai szék foglalójában a nőkről értekezett, amit Veres Pálné megdöbbenve hallgatott és olvasta el a Madácsimrek a véleményét. Idézném, hogy mit mondod Madácsimre. A nő korábban fejlődik, de teljes férfiúi érettségre soha nem jut, könnyebben felfog és tanul, de teremtő géniusz hiányában az emberek irányadó szellemei közé nem emelkedik. Ő mindig csak szenvedő, sohasem a beható elemet képviseli, és innen még a dilettantizmus legkedvesebb kontingensét szolgáltatja, soha a művészetet és a tudományt előbbre nem viszi. A nő alárendelt test és lelki ereje védelmet, ápolást keres az erősebb férfi lelkekben, kelt ezért nagyszerű érzéseket. Beres nem volt elragadtatva ettől a székfoglalótól, és tulajdonképpen Mérges lett, így mondhatnám, Madács Imrére, és azt hitte, hogy, illetve hát el is mondta, hogy a nőkről táplált lenéző általános vélemény az csak előítélet, és elfogult rövidlátóknak a meggondolatlan szavajárása. Meg volt róla győződve a saját életéből kifolyólag is, hogy nem maga a nő az oka annak, hogy olyan keveset tud, és, hanem a férfiak is kevésé becsülik, és hát ezért adódott így, hogy, hogy nem tudnak igazán kibontakozni. Abban az időben, csak különféle nevelőintézetek voltak, és inkább a katolikus szerzetes nők tartottak fel intézeteket, de hát ezekben is, meg a magánleány nevelőintézetekben is, hát megtanultak olvasni, érni a lányok, tanultak egy kis számtant, aztán zongorázni azt igen, meg nyelveket is tanultak, de semmi másra nem oktatták őket, és éppen ezért döbbent meg nagyon verespálni és hát úgy érezte, hogy neki most tenni kell valamit. És úgy gondolta, hogy most ő valahogy összeszervezi a nőket, hogy igenis legyen nekik iskolájuk, és tegyenek valamit azért, hogy ne minden tudományban, művészetben mindenütt alárendelt szerepük legyen. Ezért aztán körbejárta az országot, az ismerős hölgyeket, Rábeszélte, hogy alakítsanak egy egyletet, társaságot, valamit, ahol a nők művelődési ügyében tudnak valamit tenni. És, és még és... ne adjuk ki azt, hogy a felhívását is közzé tudta nagy nehezen tenni. Igen, és ezért írt egy felhívást, amiben ö, felhívás a nőkhöz ezt a cikket Végül is Jókai Mor a honcímű lapjában tette közre. Na, ez sem volt olyan egyszerű, de végül is megjelent. Először visszautasították többször más igen, meg betette Jókai a fiókjába, aztán megfeledkezett róla. Na, de aztán végül is mégiscsak megjelent, és akkor azt írta, hogy idézem Verespálnét, úgy vélekedem, hogy egyelőre egy női önképző egyletet alakítanánk, amely nemünknél a tudományokken megkedveltetését eszközölné, és a tudományokkal foglalkozásra szerve, se, tudományokkal a nőket foglalkozásra serkentene és buzdítana. És ezt a nőképző egyletet azzal, hogy körbejárta a barátnőit és az ismerőseit meg is össze is hozta, először csak kilenc hölgyet tudott ide beszervezni, de aztán hát sikerült neki... Az alakulásnál és úgy tudom, hogy 22-en voltak 20, már. Igen, és igen, az bőven igen, elég, ma is az 10 bőven ember kell egy egyesület igen, alapításához. Igen, és ezt 1867-ben össze is hozták, meg fogalmazták a céljaikat, lefektették a szabályokat, és haladjunk. Ez volt az ő jelszavuk. És ezt mindig ma is... <gül> Egész élete folyamán, aztán az utódai, és ma is ezt a jelszót, hogy haladjunk, ezt hangoztatja, hangoztatja ma is az iskola. És a e olyan támogatói, mert ugye egyedül ezt nem tudná, meg 22 se tudnák, hanem nyilván kellettek hozzá pártolók? Igen, hát nagyon neves pártolókat szerzett, mint például Teleki Sándornét, Lajos Lajosnét, hát Özvegy Battyányi Lajosnét, Benickinéket, Keglevics Stefániát, Csiki Kálmánnét, És ő Gönci. És ők gondolom, valamiféle szerepet is vállaltak az Egyesületben. Valamennyien, igen, vállaltak szerepet, és megalakították a Tigris szállóban volt a közgyűlés 1868. március 23-án. Veres Pálnét választották meg elnöknek, és Teleki Sándorné lett az alaelnök. És mindenki ö, a saját zsebéből, hogy így mondjam, összeadott annyit, amivel ez a ö, az Egyesület végül is az iskolát elindíthatta. Veres Pálné ezer forinttal járult hozzá, hát akkor ez nagyon nagy összeg volt az iskola alapításához és a nők művelődéséhez Fokozatosan kezdett iskolát. hozzá, úgy látszik, hogy volt benne érzék az iránt, hogy lépésről lépésre kell haladni, tehát nem is rögtön a magasabb képzést célozta meg úgy hallom, ahogy mondod, Igen. hanem ö, elemi iskolát. Hát nem elemi iskolát, mert 12 év volt a... a ö, tehát 12 éven aluli lányokat nem vettek föl, Akkor csak ez milyen jellegűnek nevezni? Felsőleányi iskolának felső, inkább, felső lehet mondani, és 12 ö, tanulóval indultak, akik, és öt tanárral. Na most egy másik hölgyet is kell itt említeni, a Sándor, aki a lakását, ami a ö, múzeumkorúton volt, felajánlotta ott két szobát, és ő is lett a, az első évben az iskolának az igazgatónője és Gyulai Páj lett az igazgató. Hát, aki szintén nem akárki volt, hát és híres híres irodalom történész. Iroda, igen, igen, akit a Veres Pállnénak szintén sikerült beszerveznie, a, a, hogy úgy mondjam, a érző Egyesületben. Ezek közül a lányok közül, a 12 közül csak 6 végezte el az iskolát, de a következő évben már 40-en jelentkeztek, és akkor már a következő évben már két évfolyamos volt, és az azután következő, a harmadik évben pedig már három harmadik évfolyama is volt, és ezután mehettek a lányok a Csalogány utcában lévő tanítónőképzőbe, és képesítővizsgát tehettek. Úgyhogy igen, igen, nagyon érdekes. És akkor már, tehát három-négy év után már úgy döntött a Verespálné, hogy elemi iskolát is ö, szerveznek, és az. Itt az a kérdésem, hogy hiszen ö, azért elemi iskolák voltak, itt a nevelés igen. különbözősége miatt kellett neki? Nem, hanem ő úgy gondolta, hogy hogy valahol az alapokat megszerezték, a lányok, akiket, akik az elsők voltak, és hogy valamennyivel többet kapjanak. Uh -huh. Úgyhogy ez volt a lényeg, hogy többet kapjanak, és olyat kapjanak, amit a fiúk is kapnak a középiskolában. Ugye? Mert ő azt akarta, hogy ne nézzék le a nőket, és ne csak táncolni tanuljanak, zongorázni egy kis nyelvet, hanem igenis tanuljanak, és, és legyen meg a képzettségük. És azokra a hölgyekre is, vagy lányokra is gondolt, akik esetleg nehéz helyzetbe kerülnek, hogy legyen valami a kezükben. És ezért fokozatosan lett ugye három évfolyam, három éves a felső leányiskola, és azután lehetett képesítővizsgát tenni, tanítonői képesítővizsgát tenni. És ezt nagyon sokan le is tették, sőt, aztán az elemi iskolában azok a lányok jöttek vissza tanítani, akik ugye ide jártak. Hát akkor így ez már teljesen logikus. Itt érdekes még, hogy a helykeresés az azért eltartott egy darabig, és én, ahogy utána néztem, az egyik helyük Bujovszki Lilla igen igen, volt. igen, igen, igen, igen. Hát mindig ahogy... összefutnak a szálak. Igen, igen, igen. Hát ahogy ugye mindig több évfolyam lett, mindig többen jelentkeztek, tehát kellett, mindig több hely kellett a, az iskolának. Na most itt ők mindig rendeztek különféle... Estélyeket is, ahol pénzt gyűjtöttek az iskola épületre. És például így került össze Veres Pálné, Liszt Ferenccel, illetve hát igazából ezt nem tudom, hogy, ta, de valószínű, hogy találkoztak, de erre én nem találtam bizonyítékot. bizonyítékot. De azt tudom, hogy Veres Pálné napló töredékei között azt írja, hogy bármint a zenéről, hogy a szép fenséges zene egészen elbűvölt, de ez inkább tiszta áhítat volt, nem annyira az a fájó költői érzés, amit különben érezék valóban a zenének inkább csak vallásos, magasztos eszmék kifejezésére kellene szolgálnia, mert a mennyből származik, és olyan szellemi nyönyört nyújt, érzelmeinket által a szavak nélkül fejezhetjük ki. Na most Liszt Ferenc többször adott különféle hangversenyt az Országos Nőképző Egyesület javára. Tehát nyilvánvaló valahol találkoztak, bár ezt így én nem tudtam kideríteni. De ö, Legány Ferenc írt egy könyvet, Liszt Ferenc Magyarországon ez a címe, és ebből mazsoláztam ki azt, hogy például 1874. március 15-én az One Javára adott matinén fellép Pinner Liszt Ferenc tanítványa, és Liszt 13. magyar rapszódiáját játsza. Aztán Ellinger a három áriát, illetve dalt énekel, egyikük Liszt Minyon dalát énekli. Erről a matinéről Liszt valóban nem hiányozhat, írja a, a zenészakértő. Igen, <gül> és tanítványának mondhatja magát Blaskovics Miklósné is, aki szintén ben van a Nőképző Egyesületben. Tehát és Liszt tanítvány lehetett Blaskovics Miklósné? Igen, igen, igen. Hát ezt, ezt írja a Legány Ferenc a könyvében. Liszt Ferenc évek óta eljár hozzájuk, és a jó kapcsolatot végig megőrzi. Blaskovicsné otthon sokszor zongorázik liszt előtt, biztosan eljátsza neki Lisznek azt a magyar rapszódiáját is, amelyel a Budai Várszínházban a Nőképző Egyesület javára adott műkedvelő hangversenyen, ő aratja a legnagyobb tapsot. Tehát Blaskovich Miklósni Báró Hidderspacher Maria. Tehát ez mind a két hangverseny az országos nőképző javára Készült, és egész biztos ott volt ő is. Legalább valamelyiken. Hát biztos, igen, igen. Azon kívül 1879. Január 27-én is volt egy nagyon érdekes koncert, ahol szintén a Nőképző egyet, egyes, egylet, Egyesület javára adott koncerten hallja Liszt Ferencet. Aztán március 7-én, 1879. március 7-én is volt egy ö, ugyanilyen, de az a vigadó nagy termébe volt. Úgyhogy van is hozzá illusztrációnk, akkor meg is hallgatjuk. Igen, nagyon jó lesz. Kedves hallgatóink, a Mindent a Nőkről adásában Grábernéb Öszeklárával beszélgetünk, Veres Pálnéről elsősorban, meg hát a későbbiekben majd az általa létrehozott intézményről is beszélünk, illetve egy kiadványról. Liszt Ferenc egyik művét hallottuk, és előtte azt is hallottuk, hogy Naplót írt Veres Pálni, nagyon érzékeny volt például a zenére is, erről is megírta a véleményét, meg hát valószínűleg személyesen ismerhette lisztet is, de mindenképpen az intézmény, az egylet, az kapott támogatást liszttől is. De egyébként Veres Pálnénak valóban mindenféle kérdésről véleménye volt, és azért, hogy jellemezzük őt, ezért gondolom, hogy érdemes néhány gondolatát itt felidézni szó szerint. Például ma is nagyon fontos, hogy a hazai termékeket, a magyar termékeket pártoljuk, és azokat vásároljuk, de veres Pálné is azt írta, hogy a Felhívást intézett és felszólította a hazánkban, az országban létező nőegyesületet, egyesületeket, hogy alapítanának együttesen egy nagy országos iparveidő egyletet, hogy mit lehessen és kelljen tennünk arra nézve, hogy szükségleteinket, ruházatainkat hazai gyártmányokból fedezhessük. Mi ne engedjük vagyonunkat léhán kifor kivándorolni külföldre, lerázzuk az idegen békókat, mondta Veres Pálné. Ez tényleg nagyon aktuálisnak tűnik ma is. Hát igen, igen. Más kérdésben hát, mi volt, a, amit még találtál? Hát olyan, hogy például a ö, holtig való tanulás, ugye, ami nagyon fontos, és Veres Pálnét, a felnőtt nők Művelődésének kérdése sem hagyta hidegen, nem szűnt meg felszólításaiban a nőket egyre serkenteni és buzdítani, hogy lelkük folytonos műveléséről meg ne feledkezzenek. Ez ö, az egész életen áttartó tanulás Tamás. nagy kampányait halljuk sokszor. Hát úgy látszik, hogy ez már ki volt találva, illetve neki is ö, felmerült. Fontos volt. Fontos volt. Ö, a gyűjtésekkel kapcsolatban itt az épület volt a cél, ugye egy valóban oktatási intézménynek te, ö, tervezett, házhoz jutni, és mikor gyűlt össze végül is a rávaló? Hát az 1870-es években vásárolták meg a Vitkovics Mihály ö, házát a Verespálné, akkor még Zöldfa utcában. Ez ö, ma is ö, megvan ez az épület, sajnos most már elég rossz állapotban, és üresen, de akkor egy nagyon modern épület volt, és ezért tudták fejleszteni úgy az intézetet és az iskolát, hogy elemi iskola is lett, polgári iskola is, felsőleányiskola iskola és tanítónőképző is, és meg is kapta Veres kiárta valamennyi iskola típusra a nyilvánossági jogot, úgyhogy a az 1880-as évek végén már saját maguk ö, tudtak képesítő ö, ö, vizsgát az intézetben lefolytatni, illetve képesítést adni, és bizonyítványt a tanítónőképzőben járó leányoknak. Az Országos Nőképző Egylet és az iskolák szoros kapcsolata az teljesen nyilvánvaló, de hogyan... Ö, tudták fejleszteni a szellemileg is, meg a tanárikkarnak az összetétele által is, meg a diákokat is hogyan tudták toborozni, tehát szeretném látni azt az egész folyamatot, hogy hogyan bővült ez állandóan ez az iskola. Hát igen, Veres Pálné elment külföldre is, tanulmányozta a Németországban, Franciaországban a nőképzést, Svájcba is. Azon kívül ugye voltak olyan ismerőseim, mint Hugornai Vilma, aki az első magyar doktornő volt, és Svájcba végezte az egyetemet, ugyan nem voltak sikerei, csak már a 19. Szá a 20. század elején. Hát ugye nem engedték neki, nem engedték, hogy, hogy, hogy praktizáljon. orvosnőként így praktizáljon. Így praktizáljon. Na de tőle is, és sok mindenkitől, és külföldön is járt, és látta, hogy külföldön, Németországban, Franciaországban már a lányok is ugyanolyan gimnáziumba járnak, mint a fiúk, és ugyanazt tanulják. Tehát ő, ő ezt az iskola típust is meg akarta valósítani. Hát sajnos ez nem sikerült neki, bár élete végéig ezen munkálkodott, Úgyhogy halála napján, amikor a lánya hazaérkezett, vagy igen, vácszhartjámba, ahol betegeskedett verespálni, és ott halt meg a lánya kúriájában, és amikor a lánya hazaérkezett azzal a hírrel, hogy Vlasis Gyula megadta a nőknek a középiskolá alapítását, tehát gimnáziumok alapítását, és felszabadította az egyetemeket a nők részére, tehát járhattak az Orvostudományi Egyetemre, a bölcsészkarra és a gyógyszerészeti karra, de hát ezt már nem értemek meg, holott. Hát Ezzel a hírrel a ért haza a lánya, de... Hát sajnos késve már nem egy kicsit, késve, de ettől igen. az ő hatalmas munkássága és nagyszerű elsősége nem változik semmit, mert egy olyan leányt nevelt, aki végig az édesanyja mellett állt, és minden gondolatát kitalálta és pártfogolta. Ugyanilyen volt a nőképző egyletben a Helyettese a Teleki Sándorné, aki szintén nagyon pártolta a leánygimnáziumok alapítását, és így került sor, sajnos már a verespálné halála után 1896-ban a leánygimnázium elindítása, első és ötödik osztályjal felmenő rendszerben. Itt is sokan jelentkeztek, mert az első osztályba 40 tanuló jelentkezett, az ötödik osztályba pedig 30, ezekből 24 le is érettségizett, és valamennyiből, azt hiszem két vagy három kivétellel mindegyikből diplomás hölgy lett. Ezek a... A sok tanárnő. Igen. És itt értünk el uh, Gráberné Bőszeklára óriási munkájához, aki elkészítette a Verespáné gimnázium történetének első kötetét. Ez az 1869-70-es tanévtől az 1947-48-as tanévig dolgozza fel az iskola történetét, egy hatalmas, nagy adattár, és ez lehet a segítségünkre abban, hogy az első korszakát az iskolának egy kicsit jellemezzük, hiszen ebben minden benne van. Hogy született az ötlet, az anyaggyűjtés milyen nehéz volt, és végül is mik találhatók a kötetben. Hát az ötlet azt nem én találtam ki, hanem ez az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum munkatársai egy programot készítettek Orbis Piktus néven, Skola Orbis néven, bocsánat, Skola Orbis néven, és több történelmileg nagyon fontos iskolát beszerveztek, hogy írják meg a történetüket, és főleg az volt a szempont, mert iskolatörténeteket korábban is írtak, és a millenium majdnem minden iskola megírta a történetét, de a tanárokról igazából nem ö, készültek életrajzok, és az azóta megjelent három ö, pedagógiai lexikon sem fektetett súlyt arra, hogy a jeles tanárok mindben legyenek a, a lexikonokba és így hát elég sok iskola elkészítette ezt a Szkóla Orbis program alapján az iskola történetét, és én is az első Magyarországi leánygimnázium történetét, és az itt tanító tanárok élettörténetét, munkásságát, és a neves tanulókat is, akik végül is ezektől a tanároktól kapták az indítatást és a, az oktatást és a nevelést és a tudományos munkára való késztetést, hogy mindenki diplomás lett és tanárok, orvosok sora bizonyítja, hogy milyen jó nevelést és oktatást kaptak ebben a gimnáziumban. És ugye nehéz lenne válogatni, de de vannak-e olyan személyek, amelyek, akik különösen fontosak és úgy érzed, hogy érdemes lenne őket megemlíteni ebből a hatalmas adattárból? Hát igen, igen. Több mindenkit kéne megemlíteni, de mondjuk elsősorban a Rudnai Józsefnét, a Veres Szilárdát, aki haláláig a 1927-ig az összes Iskolai ügyet, gazdasági, társadalmi. Szóval mindent mindent vitt, úgy, mint a nőképző egyesületnek az elnöke volt már a Teleki Sándorné halála után. És beszervezett olyan embereket is, mint például Neményi Imrét, aki hát a minisztériumba volt egy nagy Oktatás peda, ö, oktatási szakember, akik szintén tovább vitték a Verespálnénak az szb -jét. És ö, hát mondjuk, igen, neves diákok közül például Relkovics Nédát, aki a Gizela királyné Gimnáziumban tanított, nagyon sok publikációja jelent meg, ismeretterjesztő könyvei ifjúságnak, például Miről mesél a Pilisi Erdő. Mm -hmm. Rendkívül érdekes, sajnos nem adják ki újra, pedig ki kéne. <gül> mert nagyon sok olyan. Aztán Ugyanak... említettük azt is, már kicsit érintettük, hogy hugonai Vilmával nem csak ismerettség volt, hanem tanított, aki ha korszerű nem, öt edély. még veres Pálné beszervezte az iskolába, úgy így mondjam, hogy egészségtan tanítson a lányoknak. Márpedig ő korszerű ismeretekkel bírt, hát hiszen a, a fordítása, ami minden családnál megvolt, az, az egészségügyi ismeretek, az arról tanúskodik, hogy a korának nagyon korszerű orvosi szemléletével bírt.ő. Aztán említhetném még Volkenberg Ilonát, aki az első érettségiző osztályba volt. Aztán visszajött az iskolába, mint azóta sokan mások, négy évig, vagy öt évig, amink egyetemre járt, matematika-fizika szakos tanár lett, addig nem volt az iskolába, de utána 30 évig, 40 évig tanította a gyerekeket matematikára, fizikára, és nem akárhogy. A... És ez valóban így van, hogy ez egy tendencia volt, hogy a nagyon sokan visszamentek, mint tanárok. Ez az adattáradból világosan igen, igen, mindig, igen. mindig megjegyződik, hogy hogy aki visszament oda tanítani. Nagyon sokan, és hál' Istennek ez most is divat, mert nagyon sokan, akik egy pár évvel ezelőtt érettségiztek, mihelyt elvégezték az egyetemet, itt próbálkoztak először, és hát nagyon soknak szerencséje van, akik most is az iskolába tanítanak, és egy pár évvel ezelőtt még ott voltak diákok. A kebeszélgetésünk elején azt is említette, hogy az iskola valóban rendszeresen és méltóképpen ápolja azt Veres. a nagy múltat, amivel rendelkezik. Igen, most is voltak magyarcon megkoszorúzni a, a, a, a verespálné sírját, és ott egy kis műsorral is emlékeztek verespálnéra. Hát. Ennyit tudtunk ma a műsorban beszélni erről a hatalmas témáról. Elképzelhető, hogy még visszatérünk rá, hiszen még a Vlasics Kollégiumról nem volt szó, és sok minden másról, de behatárolt a műsoridőnk. Nagyon köszönöm Gráberné Bőszeklárának, hogy itt ezt a sok mindent megosztotta velünk, a hallgatóknak pedig a figyelmet, viszont hallásra.